Вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору, потім її підняло в повітря, і ось. Боже, — вигукнула вона, здригнувшись. Воно й досі тут. А он ще одне. Її аж занудило від огиди, але страшно їй не було. Вона аж пишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був коло неї на платформі, і тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав приношений капелюх. «І вас схопили, еге?» – спитала вона. «А кого ще?» У Чарлі Грімвуда ледь підгинались ноги. Він почав піднімати руку, щоб скинути капелюх і пригладити вже рідкувати волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлась у гуму, пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку, що стояла перед ним.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 Мардж закивала головою. І я так думаю. Летючі тарілки чи що? Ви злякалися? Ні. Аж чудно. Мабуть, здурів, а то б злякався. Комедія. І я теж не злякалась. Господи, ось одне сюди суне. Як воно до мене доторкнеться, я закричу. Дивіться, які руки, наче черв'яки. А шкіра вся в зморшках і в слизові. Мене аж нудить.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 Чарлі глянув на Мардж. «Ви розумієте, чого він хоче, дамочко?» «Нічого я не розумію», – гордовито відказала вона. Ботакс ще раз пояснив. «Я хочу сказати, щоб ви...» І він ужив короткого слова, яке чув одного разу. Воно теж означало ту взаємодію. Мардж почервоніла і вираснула на все горло. «Що таке?» Ботакс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, що нестерпно заболіли від пронизливого голосу. А Мардж торохтіла обурено. «Що це таке? Я заміжня жінка. Якби це мій Ед почув, він би вам сказав. А ти, розумнику?» Вона сіпнулась до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища. «Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш?» «Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі. «Мені воно і не в голові, я й не думав про щось таке».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 Ось у мене є уривки з тих космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок, і він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла на миті він відчув, щокою тугий теплий дотик її напівоголених грудей і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць. «Дій, як збудник». «Грудей?» – перепитав капітан. «Я не розумію цього спалаху». «Та я придумав його, щоб позначити отій тій опуклості на передній верхній частині тіла меншої форми». «Зрозумів. Ну гаразд, скажіть більшій формі, хай здере шкіру розменшує. Яка це все гидота».